Speranța Pista 20 Sub capitolul 11 Manuel, cu ramura de pin în mână, ieșea de la primărie unde se ținuse Consiliul de Război. Asasinii și fugarii erau condamnați la moarte. Adevărați anarhiști fusese ră cei mai fermi împotriva fugarilor. Orice proletar e responsabil. Faptul că fusese răinduși în eroare de spion falangiști nu poate constitui o scuză. Trecu o mașină cu trunghiul dublu al farurilor ei spălăcite de ploaie. Vor putea să bombardeze în liniște Madridul," își spuse Manuel. Nu se vede absolut nimic." În clipa când trecea prin fața ușiței pe care nu ghicea decât datorită luminii coridorului, cineva s-arunca asupra lui și se simțea puca de genunchi. În lumina amestecată cu strop de ploaie a lanternelor aprinse imediat de Gardner și de cei care-l urmau, doi soldați din brigadă îngenuncheați în orul compact îi înlățuiau picioarele. Nu le vedea fața. Nu se poate să ne împuște, țipa unul din ei. Suntem voluntari, trebuie să le spuneți. Tunul tăcu. Țipând, omul nu-și ridicase fața îndreptată spre noroi, iar țipetele sale erau învăluite în răpăitul ploii. Manuel nu spunea nimic. Nu se poate? Nu se poate, strigă celălalt la rândul lui. Domnule colonel! Era un glas foarte tânăr. Manuel tot nu le vedea fața. Împrejurul fiecărui chipiu de polițist ce apăsa a păsat coapsa, în pata confuză a lanternelor, între șirurile dense ale ploii, lutau în voia vântului strop ce păreau că suie din țărână. Deodată, pentru că Manuel tot nu răspundea, unul din cei doi condamnați își dădu capul pe spate pentru a-l privi. În genunchi, cu pieptul dat înapoi pentru a-l vedea pe Manuel deasupra lui, cu brațele căzute îndărăt pe fundalul nopții și al ploii fără vârstă, el era păgubosul una. Își freca să-l obrazul de cismele pline de neroi ale lui Manuel. Ise se neclăi să răfrunta și pomeții în prejurul petei cadaverice a orbitelor ce rămăseseră albe. Nu eu sunt Consiliul de Război," fucât pe -a ce să răspundă Manuel. Dar îi furușine de această tăgadă." Nu știa ce să spună, simțea că nu putea scăpa de al doilea condamnat decât îndepărtându-l cu piciorul, iar un asemenea gest îi era odios și rămânea nemişcat în fața privirii nebunite a celuilalt care gâfâia și pe chipul căruia cobora acum în șanțuri ploaia torențială, de parcă ar fi plâns cu toată fața. Manuel își amintea de cei din Aranjuez și de cei din corpul al cincilea în aceeași ploaie, la sfârșitul dimineții, în dărătul zidurilor mici. Hotărirea sa de a întruni Consiliul de Război nu fusese luată fără chipzuință, însă nu știa ce să facă, prins între ipocrizie și silă. Ajunge că în puști, nu mai adăuga morala. Trebuie să le spuneți!" Țipă din nou cel care îl privea. Trebuie să le spuneți. Ce-aș spune? Se gândea Manuel. Apărarea acestor oameni consta în ceea ce nimeni n-ar putea spune vreodată. În obrezul cu gura deschisă pe care și roia ploaia, care îl făcuse pe Manuel să înțeleagă că se află în fața veșnicului păgubos. Nu resimțise niciodată în asemenea măsură că trebuie să alegi între victorie și milă. A plecat încercă să îndepărteze pe cel ce îi înlănțuia încă piciorul. Omul se agăță cu furie, tot cu capul plecat, ca și cum n-ar mai fi cunoscut în lumea întreagă decât piciorul acesta care nu-l lăsa să moară. Manuel era cât pe ce să cadă, apăsă și mai tare de umeri, simțind că ar fi nevoie de ajutorul mai multor oameni pentru a se desprinde. Deodată omul lăsă brațele în jos și îl privi și el pe Manuel de jos în sus. Era tânăr, dar nu atât cât crezuse Manuel. Era dincolo de resemnare. Ca și cum ar fi înțeles tot nu numai pentru data asta, ci în vecii vecilor, și cu amărăciunea indiferentă a celor ce vorbesc de pe acum de dincolo de viață. Și așa, acum nu mai ai glas pentru noi? Manuel își dădu seama că nu scosese încă niciun cuvânt. Făcu câțiva pași și cei doi oameni rămaseră în urma lui. Mirosul pătrunzător al ploii căzând pe frunze și crengi, acoperi pe cel de lână și de piele al uniformelor. Manuel nu întoarse capul. Simțea în spatele lui pe cei doi oameni în în noroi, cu trupul neclintit, urmărindu-l cu privirile.